Bild av sturenmorden. Det är att det är ett misslyckande. Att Erik egentligen har tänkt sig att de här som är anklagade ska göra som de anklagade alltid gör, nämligen att de ska bekänna, och sen ska han kunna ge dem nåd. Och sen är det någonting som går snett. De bekänner inte, och de ångrar sig inte. Och helt plötsligt så befinner han sig i en situation där han måste löpa linan ut. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Erik den 14 är en av de mest omtvistade regenterna i svensk historia- Bilderna väger mellan den högt bildade som läste, skrev och komponerade musik och å andra sidan den galne paranoida vettvillingen som mördade oskyldiga adelsmän. Men den negativa bilden av Erik den XIV kommer i stor utsträckning från propagandan som hans bror Johan III skapade för att rättfärdiga upproret som avsatte den legitime konungen Erik och senare giftmordet på Erik. Fattaren och historikern Katarina Harrison Lindberg är aktuell med boken Erik den fjortonde. Och genom att gå direkt till källorna så försöker hon ge en mer balanserad bild av Erik den fjortonde. Välkommen! Tack så mycket! Va va varför är bilden av Erik den fjortonde så negativ? Um, ja, jag tror, dels så tror jag faktiskt att det är så att vi vill ha en negativ bild. Man gillar att ha den här galna kungen. Det är därför han har blivit känd- om han hade varit en helt norm normal kung då så hade vi inte alls känt till honom lika väl. Men nu är det det här att oh, han hugger ihjäl folk och han springer omkring i skogen och vimsar sig. Och han gifter sig med sin frilla. Han gör de här galna grejerna. Um, och vi vill ju ha det. Vi lever i en tid där vi tycker om de här liksom, knäppa sakerna egentligen. Och han passar in i det. Men... Um, Sen är det klart att den bilden har ju hängt med ganska länge. Den är ju väldigt präglad av den massiva negativa propagandan mot honom. Är ja, det är väl många kungar som har haft negativ propaganda mot sig här då? Ja, men det här är nog eh, är särklass. exceptionellt faktiskt. Även om vi tar Kristian den andra tror jag. Ja, kanske, kanske även då faktiskt. Kanske, kanske värre den andra. Nu kan ju inte Kristian den andra så väl, men jag skulle säga att den. Det som skedde efter att, eller i samband med att Erik XIV avsattes i den här kuppen så, så, så gick hans motståndare ut och skrev alltså propaganda. Spred den både i Sverige och på kontinenten och det fanns aldrig någon som sa emot den bilden. Och de gick väldigt eh, hårt fram. Mm. Det är egentligen, vi måste börja här nu, det är en lång historia att berätta yes. och det är ett klassiskt ödesdrama egentligen, ja, i det. verkligheten verkligen. Så här. För att, Erik XIV är ju faktiskt son till den stora riksbildaren, kungen Gustav Vasa. Va, vi, vi, vilka förväntningar hade Gustav Vasa på sin förstfödda son? Ja, han hade jättestora förväntningar. Gustav var ju, han var ju ny, ett, var ju ny på tronen och eh, han hamrade ju in detta att med arvkungarriket, liksom, nu ska detta ärvas i vår familj. Till äldste sonen. Och, så han hoppades ju verkligen på en äldste son. Och trodde att han skulle få en äldste son redan innan den äldste sonen var född. Och skrev till alla han kände och, och, och skröt om den här lilla gossen. Och köpte presenter till sin fru efter födseln. Och, så han var ju enormt lycklig över att Erik föddes. Och gav honom en uppfostran så att han skulle bli en jättebra kung. Mm. Man får inte bilden av en distanserad far här heller. När man, man, man läser brev, breven och det som du refererar i din bok så får man ju ändå hela tiden känslan av att det här är en far som bryr sig om sina barn. Och vill ja. dem väl och vill att de ska lyckas här i livet. Då, ja, det blev ju också förvånade, för det är ingen sida man brukar lyfta fram hos de här personerna, att de har så... No normala, vanliga familjekänslor. Skulle man kunna, det känns väldigt modernt att läsa deras brev, att de eh, bryr sig om varandra, de frågar om sjukdomar, de oroar sig när någon är sjuk, de säger att nu är det pest så nu får ni inte gå ut och leka utan håller inomhus och om någon har gjort sig illa så, så de, de pjåskar och de liksom gullar väldigt mycket med varandra och verkar ha varit en väldigt fin familj faktiskt. Och mm. ändå skulle det gå så illa. Ja, det, mm. det är ju det märkliga egentligen, att det gick så illa sen. Mm. Vem, vem var Eriks mor? Det var Katarina av eh, Saxon-Lauenburg eh, som hon var född i Tyskland. Hon är ganska okänd egentligen i ja, svensk historia. Ja, hon är lite orättvist okänd faktiskt. Hon var syster till eh, den danska drottningen Dorothea som då var Fredrik den Andres eh, Äh, mamma. Så att Fredrik den andre i Danmark och Erik den 14:e, de var kusiner. Um, och um, hon kom till Sverige när hon var ganska ung. Hon dog också väldigt ung när Erik bara var ett par år gammal. Mm. Vet um, man vad hon dog om? Nej, det vet man egentligen inte. Hon, Det har spekulerats, det har spekulerats i massor. Länge gick det ett illa illasinnat rykte att Gustav hade slagit ihjäl henne. Men det har aldrig hänt. Man har, hon, man har öppnat hennes kista och sett att hon är liksom hel och fin så att hon inte är Men Och sen finns det någon som tror att hon kan ha dött i samband med ett missfall. Men det finns det egentligen inte heller någonting som bevisar, men, men hon dog, hon blev dålig och dog ganska snabbt. Det, så, det här är ju en tid för ja. den moderna medicinen. Man Precis, hade inte så, så, stor så att eh, skulle jag gissa så skulle jag kanske tippa då på ett missfall, men det finns ingenting som entydigt säger att det är mm. så. Men hur gammal var Erik då när mamman ja, då? Han var bara ett par år. Så han är i princip känner inte i princip sin mor då? Nej, men han... Eh, han och pappan Gustav, de hade fortsatt väldigt bra relationer till Katarinas släkt i Tyskland. Många därifrån kom till Sverige och de skickade brev och Erik skrev till sin mormor. och Mormor kom också och hälsade på honom under härtigtiden i Kalmar. Så att de... På jubileumskaka Finns nu strösslad med valmofrön Tänk till exempel att Ett par rejäla gummistövlar hjälper lite IF hjälper mycket Välkommen till IF-försäkringar Ny säsong av Stolpe Stories Med mig, Patrik Hadenius Det kommer att handla om allt från Äventyraren Sven Hedin till Jalmar Söderberg som åter är i ropet. skogens väsen. Lär dig om ikonoklasmer. Och mycket, mycket mer. I Stolpe Stories sjunde säsongen. Hur förberedde man Erik? Du sa att han fick en väldigt bra utbildning. Hur, hur bra utbildning fick han? Hur han? För det var, han skulle bli kungen. Ja, han det skulle bli snack. kung. Så att man började träna honom i detta redan han var väldigt liten. Med... Alltså lärare och eh, han skulle kunna språka. han skulle kunna historia han skulle kunna vilka språk lärde han sig då? han lärde sig eh, han skrev ju på latin eh, han kunde tyska han skrev på tyska till eh, sin mormor till exempel eh, han kunde franska han eh, så han kunde en rad språk eh, plus att han kunde komponera musik han kunde spela musik han var detta var han duktig på Mm. Var han bra på att skriva? Det som framförallt är bevarat från honom, det är ju hans dagböcker. Och de är väldigt kortfattade. Så att, eh, men ja, han hade skrivambitioner, det hade han. Han skrev och gnällde över krig mot Danmark till exempel. Då är han ganska mångordig. Eh, han är ingen modern författare. Gustav Vasa fick ju många barn. Ja. Och Erik var ju den först födda. Bara, vilken relation fick Erik till sina halvsyskon då? För det första så kallades de aldrig halvsyskon. Men mm. de räknades som syskon. Det är det, det är det enda ordet som man använder. Växte de upp? Växte de upp de växte upp tillsammans. Nu var ju Erik han var tre år äldre än vad Johan var. Och de gick i skolan tillsammans. Och där får, kan man ana att åtminstone i början att Johan mest får liksom hänga på Erik. Att det är Erik som är den viktiga och Johan får hänga med så gott han kan. Sen är de andra syskonen liksom i fallande skala då, betydligt yngre än vad han är. Så att när, när Gustav dör till exempel och Erik blir kung, då är ju här fortfarande bara ett litet barn. Det finns mycket brev att tillgå här för att se ja. hur, hur relationerna är mellan familjen. För man skriver brev till varandra om man bor i olika delar av landet. och så. Men, men, men... När börjar man? Hur långt fram i tiden är det när man börjar se en schism emellan bröderna? Det sker inte förrän efter att Erik har blivit kung faktiskt. Mm. Um, men då ska man veta att um, Johan uppfostrades till att bli någon sorts stand-in för Erik om Erik hade dött. Så skulle Johan kunna så han fick också en bra utbildning? En väldigt bra utbildning. Uh -huh. och de var inte så, det var ingen större skillnad på dem i ålder. Så att de kunde också börja axla ansvar ungefär samtidigt. Det syns jättetydligt i brevmaterialet hur det går. Hur, hur de allt eftersom får mer och mer ansvar. Och får ta över mer och mer av sånt som tidigare Gustav hade gjort. I början är det enkla saker, och säger Gustav bara så här, ni ska göra detta, jag har redan bestämt allt ni ska säga och allt ni ska göra, ni ska bara resa dit och göra det så att, som jag har sagt att ni ska göra. Men så småningom så får de sköta saker mycket mer med, med allt mindre direktiv. Och, och det gäller de bägge två. Ja, det är en mångårig inskolning och delvis är den då gemensam att de får, får göra samma uppgifter därför att Gustavs Ambition, det var att Erik skulle bli kung men han skulle ha hjälp av sina bröder. Mm. Alltså Gustav Vasa gör väl någonstans ett misstag när han, när han ger stora hertigdömen till de andra sönerna, eller hur? Ja men hertigdömena traditionellt så har man sett dem som ett sätt för Gustav att fördela makten och ge alla sönerna en, en bas att leva av men det var inte riktigt så enkelt åtminstone inte um, uh, under Eriks härtigtid för Erik fick ju, uh, uh, han satt i Kalmar och hade alltså ett hertigdöme som gränsade till Danmark i söder um, medan Johan fick uh, Finland och hade ju då någonting som gränsade som också gränsade till, till, uh, till Ryssland och det här var för att Gustav behövde ha folk som han litade på på plats. Det, är det var verkligen för att säkra ja, upp i det är jättetydligt. De skulle jobba där, de skulle hålla koll på gränsen, de skulle sköta konflikter, de skulle ja, en, ibland ägnar sig Gust Erik nästan åt eh, någon sorts verksamhet. alltså. Han letar tjuvar och han eh, upprätthåller lag och ordning och han ser till att allting funkar, Han anlitar folk som kan och detsamma skulle då Johan göra. Ehm. Men Finland är liksom längre bort från det svenska kärnlandet och det var ett väldigt stort ansvar att få det och man måste fatta stora beslut på egen hand. Och det märks även under Gustavs tid att Johan ibland fattar beslut och frestas att fatta beslut som inte riktigt ligger i linje med vad Gustav vill. Så, så att, den geograf, att det ligger lite längre bort, lite svåra kommunikationer. Gör att han blir självständig. Ja, i, han blev väldigt självständig och han, han började driva en delvis egen politik. Och det här fortsätter han med sen när Erik tar över och accentuerar det lite grann. Så att det hade redan börjat innan Erik blev ja, ja, det här var någonting som Gustav klagade på vid flera tillfällen faktiskt. Att Johan gjorde saker som han inte skulle göra. Um, och det problemet eskalerade efter att Erik hade tagit över. Och framförallt efter att relationen mellan... Polen hade blivit urdålig för svensk del då. Och Polen gick i, gick i allians med Danmark och sen startade ju då det nordiska sjuårskriget. Och då upprätthåller Johan de goda relationerna med Polen. Trots att det är fiender till ja, Sverige. Och begår landsförräderi, det, det var så. Mm. Eh, och så sig till döden. Men Erik ville, inte ville naturligtvis inte avrätta sin bror, han låter fängsla honom. Istället han omvandlade det straffet till fängelse. Vi kanske ska säga då också, att det, det här var ju en metod som användes oftast. Att man, det kanske inte bara var Erik den 14 :e som gjorde det. Att dömde folk till döden och sen benådade dem. Det var liksom ja. en del i själva bestraffningen. Ja, precis. Erik gör det hela tiden. Han nästan regelmässigt alltså. Mm. Med folk som han eh, har i grund och botten goda relationer till. Det, det är som att han... Eh, när folk gör något dumt så, ser han, så han dömer han dem till döden så att de ska förstå att här har ni verkligen förbrutit er mot någonting. Mm. Men jag är en god ledare. Om du bara ber om ursäkt och säger Åh, vad dum jag var så kan du få vara med igen och så sträcker vi ett sträck över detta. Uh, han, det är en tydlig tendens att han gör så hela tiden. Här Johan utmanar Erik 14:e på det grövsta- Ja. Han upprätthåller goda relationer med Polen. Och sen skaffar han sig väl även en, en polsk hustru. Ja, det gör han när han gifte sig med Katarina. Är det då. det som är droppen eller? Det blir lite droppen och då hade han också förlett polackerna och fått det att framstå som att Erik inte alls var lika mycket emot det här äktenskapet som, som Erik var. Mm, så att han, att även, var han var uttalad emot. Ja, så även polackerna blir lite förda bakom ljuset men de lyckades aldrig reparera den relationen riktigt utan mm. även om de försökte Johan fängslas då? Ja han, han fängslas, han, han och Katarina som i och för sig fick, hon hade fått återvända till Polen om hon ville men hon valde att stanna de fängslas och sätts på Gripsholm mm. och det är ett bekvämt fängelse. Så det är, inte det är som en att väldigt de... fin slott i slott ja, ja, ja, det är inte som att de sitter i en håla någonstans och mår jättedåligt utan de har, de har det bra där. Och de, I början är det ett hårdare fängelse men så småningom så luckras det ju ändå upp. Men till slut så förlåter väl Erik ja, Johan för det Ja, han försöker ju med detta många gånger och han försöker liksom att återinlämma Johan lite grann i systemet genom att få honom att medla med Polen under kriget. Och ibland så ser det ut som att det skulle kunna lösa sig. Men i slutändan så, så gör det inte det. Och sen får ju Erik den här ganska djupa krisen efter sturemorden. Och då under den perioden så frigör han Johan. Erik inrättar något som kallas Höga nämnden. Ja. Vad är det för något? Det är ju en del i hans ganska omfattande reformpaket för Sverige. Han är en Ja, ja. När han tar över så är det meningen att han ska föra Gustavs anda vidare. Det står tydligt, i Gustavs vilja. Jag har börjat slå in på den här vägen, du ska fortsätta på den vägen. Det är, det är Eriks mål. Och det är det han tänker göra också. Så att hans tanke är att han ska modernisera Sverige så att det blir ett bättre land och höga nämnden är en del i detta. Det är ungefär som en högsta domstol man, man kan se det lite så, att eh, vilka fall som helst ska kunna prövas där. Tanken är att eh, det ska inte spela någon roll vem du är som har begått ett brott och det ska inte spela någon roll var brottet har begåtts. Den här nämnden ska liksom döma alla lika. Mm. Eh, så där sätter man väldigt eh, fram, framstående jurister då, med Göran Persson i spetsen eh, som fungerar som den som tar reda på bevis och, och, och sen anklagan om brott. Man kan ju få bilden av när man läser de höga nämnden i förhållande till sturemorden att det här är en speciell juridisk domstol som bara behandlar väldigt speciella fall men så var det inte. Det är, det är kul att läsa höga nämndens protokoll faktiskt för där finns allt. Det är marktvister och det är mord. Och vad, vad är och det är... minsta fallet du har läst om där? Är det så här någon obetydlig... Ja, men det, alltså det rör sig om helt vanliga människor. Nästan alla fallen handlar om... Inte adelsmän eller... Nej, nej, de nej. finns också. Alla finns med. Det, det är borgare och det är bönder och det är soldater, det är adelsmän, det är utländska handelsmän. Alltså det är alla möjliga typer av brott som, som finns. Så att den här bilden som vi ofta har, att det här är Eriks privata domstol där han dömer alla till döden. Det är, en det är en väldigt... Det var få dödstomar i högen. Nej, det var ganska många. <laughs> men de blev benådade sen. <laughs> och sen finns det ju naturligtvis... Det här är ju 1500-talet och Erik 14 har ju maktambitionen, Så det är klart att han försöker ibland att använda den här domstolen för, för sin egen vilja. Men då märks det också ganska tydligt att... Höga nämnden låter sig inte utnyttjas på det sättet. Så att de obstruerar lite grann. Göran Persson spelar en viktig roll i detta för att han har ändå kungens öra så att han kan gå till kungen och säga att ja, vi kunde tyvärr inte döma den här mannen till döden för bevisen höll inte. Så, så att den fungerar inte som Eriks privata mordapparat. Mm. Jag tror att alla har väl sett den här klassiska bilden där Erik sitter tillsammans med, med Karin ja. och så står Göran Persson där och ser ondskefull ut. Ja. den. bredvid. Jag, jag, jag har bestämt mig för att den ska inte publiceras i samband med den här podden för den är ju så uppenbart lögnaktig. Men jag skulle vilja, Göran Persson, det är ju ytterligare en person som du upprättar lite i din bok här, det har väl folk gjort förut. Ja, det har de också ja, faktiskt. Ja. Så att, eh, Men vem var Göran Persson? Göran Persson var Eriks eh, sekreterare, eller han var en hovman. Eh, han kom till hovet redan under Gustavs tid som ung. Så han tog egentligen över honom från pappan? Ja, han tog över honom redan under hertigtiden. De var jämngamla så att de kom uppenbarligen väldigt bra överens. Och eh, han var sedan alltid Eriks eh, närmaste man skulle man kunna säga. Men han var inte adlig eller så? Eller? Han blev adlad. Och han blev naturligtvis också väldigt förmögen. Men han var kanske det närmaste Erik hade en vän. Och det fanns de som kritiserade honom. Framförallt adelsmän. Det hände ju ändå att nämnden drog adelsmän inför rätta för att de hade tillskansats sig gods på orättmätigt sätt och att de inte fullgjorde sin rösttjänst som de skulle. Och så där, så att de, Men han var ju mäktig, han måste ju ha varit en han, mäktig man han var ju ja, mäktig så tillvida att kungen litade på honom och kungen lyssnade på honom. Men han var inte mäktig så att han kunde driva en egen agenda. Det var bara i förhållande till Erikt XIV Ja, var precis. Och han var ju begåvad, välutbildad. Ja, ja, absolut. Och han var, skulle jag säga, inte särskilt korrumperad. Trots att han blev väldigt förmögen så... Så han lärdes inte köpas. Ibland lever magen sitt eget liv. Probi Original innehåller 10 miljarder goda mjölksyrabakterier som samverkar för att hålla magen i balans. Läs mer på probi.se. Probi för livet. Kostiskot bör inte ersätta en varierad kost- och hälsosam livsstil. Hej San, Johan på Euromaster Däck- och fordonservice här. Mycket har man hört. Byta till vinterdäck. Sätta på snösulorna, säger vissa. Slänga på vinterludder, ja, det är något lokalt. Skifta till vinterhjul, säger vi här. Nu är bokningen öppen på Euromaster.se. Där hittar du även veckans kampanjer på vinterdäck. Vi ses på Euromaster. Laga värmande middagar i höstmörkret. Snabbt och enkelt med Hello Fresh. Med koden Hello matkasse får du gratis hemleverans och rabatt på dina fem första matkasser hos oss. Väl bland familjens favoriträtter eller varför inte testa något nytt i veckan? Skippa stress i middagsplanering på hellofresh.se. Hello. Sturemorden är ju en sån här klassisk historisk händelse i, i, i svensk historia där ja, vi vet inte hur detaljerat vi ska gå in på alla alla här händelser där och flesta känner vi kanske till den. men, men vad, vad kan vi vara säkra på vad som egentligen hände? Vi vet ju vilka som dog. Ja. Och vi vet när det skedde. Det, det, det, var, <laughs> det, var, det var Vilka var det som dog nu? Det var, och dels var det flera ur rättens sture. Svante Sture och eh, två av hans söner. Och sen var det några andra adelsmän som fanns i den här En gammal lärare till Erik. Ja. Eh, eh, Dionysius Bureus som också stod Erik väldigt nära. Som är... En av få saker som är fullständigt obegripliga att inträffade faktiskt. Det är väl ändå tecken på att han måste ha varit tillfälligt vansinnig eller alltså. något. Jag vet inte. Vi vet inte vad som hände. Men det framstår som en eh, helt bisarr handling faktiskt. Nu var det ju inte Erik som högg i gäl honom. Nej, men det var på men, Eriks order. Precis. Och vi vet ju inte vad, vi vet inte vad som ledde fram till det, men någonting... Men Erik misstänkte någon slags konspiration mot honom? Ja, av, han av misstänkte i stort sett två konspirationer. Och hade gjort det under en viss tid. Fanns det grund för de här misstankarna? Han tyckte kanske det. Vad tror du så här? Ehm... Det går inte att säga faktiskt. Men det kan ha varit så. Det kan ha varit så, men det kan också ha varit så att det inte var... Erik tyckte ju hela tiden att bevisen inte höll. Han ville ha mer bevis för att han, han tyckte att det han fick fram inte riktigt räckte. Men till slut så hade han så mycket bevis att, det i alla fall kunde, att man kunde ta en rättegång att höga nämnden fick ta i det här. Och en del av de anklagade dömdes ju då för för att eh, ha konspirerat mot kungen Erik har ju hela tiden gått i historien som den galne kungen men, men, men man skulle väl om man läser de här händelserna och äh, källorna på ett annat sätt så kan man väl lika gärna säga att jag menar, det var ju kanske ett snarare ett mentalt sammanbrott utifrån äh, det var absolut ett mentalt sammanbrott och ja. det som skedde, min bild av äh, sturemorden äh, om jag får vara lite långrandig är, mm. äh, det är att det är ett misslyckande att Erik egentligen har tänkt sig att de här som är anklagade ska göra som de anklagade alltid gör. Nämligen att de ska bekänna och sen ska han kunna ge dem nåd. Att det inte ska bli några avrättningar. För det, det är så han brukar göra. Jag kan inte föreställa mig att han i grunden har tänkt att han ska avrätta de, några av de viktigaste personerna i Sverige. Personer som han har känt jättelänge. Personer som han delvis är vän med. Utan jag tror att han har tänkt att han nu ska han sätta ner foten. Han ska avslöja det här och de ska bekänna och ångra sig. Och sen är det någonting som går snett. De bekänner inte och de ångrar sig inte. Och helt plötsligt så befinner han sig i en situation där han måste löpa linan ut. Mm. Det jag säger nu går inte att bevisa men det är, det är väldigt likt Erik att bete sig på det sättet. Och, och så han låter avrätta de här personerna. Och blir därefter chockad över att detta har inträffat, att han har gått för långt, att det inte går att ändra på, att han har gjort många människor djupt illa, så han ångrar sig han ångrar sig enormt mycket. Han ber om förlåtelse, han betalar ut kompensation. Han går ut när de här personerna ska begravas så trumpitar han ut att det här var helt felaktigt. Och han är den enda som går att skylla på. Mm. Och den insikten gör, uppfattar jag det som att han går in i en djup kris efteråt, en depression eller att han är utbränd eller liksom led på att regera och led på livet hur, hur länge är han liksom inkapabel att regera egentligen efter de här händelserna i början verkar det mest som att han inte vill, att han frivilligt nästan drar igen dörren och säger liksom, jag vill inte göra detta längre jag orkar inte göra detta längre um, därför det finns ju fortfarande saker som han gör under den här perioden han gifter sig med Karin till exempel under den här sommaren. Det, det har ju i efterhand alltid lyfts fram som den, den, den, den, den viktigaste orsaken till upproret mot Erik XIV. 14. Det, var, det? Nej, det var lätt att använda det som svepskäl. Men det var inte ett egentligt skäl. Nej, men det var olämpligt att han gifte sig med sin frilla. Det, det var typ... väldigt överraskande att han gjorde det. <laughs> <laughs> men det, det, var också, det är också lite erikigt. Mm. Att göra sådana saker, att eh, han skriver långt senare när han sitter i fängelset, att, eh, att han eh, menar på att äktenskapet med Karin, det var faktiskt en privat sak. Det har inte med rik rikets styrelse att göra, det var en privat sak. Han måste ha varit djupt förälskad i, i, i Karin, annars hade han ju inte hoppat över skacklarna på det sättet som han faktiskt gjorde när han gifte sig med en enkel knäckt dotter. Jo, det tror jag att han var. Det var också så att hon fanns till hands och han visste att hon kunde föda barn. Och han hade, trots flera försök, ändå inte, han, han, var, han började bli gammal nu. Alltså, han behövde ha en hustru, han behövde få arvingar. Det måste vara ett bra parti för båda parter. Och man vill inte lockas in i en situation där man kanske riskerade att vara tvungen att gå med i ett krig. Till exempel om man gifter bort sin dotter med den svenska kungen. Eller man kanske inte ville stöta sig med någon annan. Som, som man, så att det, var, det var svårt att hitta en äktenskapspart. Sannolikt hade han ju hittat någon lämplig förstinna någonstans. Det tror hade jag att han hade kunnat det. göra. Hade han fortsatt att söka i Tyskland till exempel så är det klart att det fanns kvinnor där som han lätt hade kunnat till slut få ihop en allians med. Men, men Karin fanns där och eh, jag tror att han... Behövde henne väldigt mycket under den här krisperioden efter sturemorden och insåg att jag behöver inte skicka de här delegationerna med svekfulla svenska adelsmänt till kontinenten som inte lägger manken till utan jag kan faktiskt välja den här kvinnan. Mm, mm. Varför gör bröderna Johan och Karl uppror mot Erik? Därför att Johan var en makthungrig fäshund. <laughs> Det är det korta svaret. Det, jag tror att det är det sanna svaret också. Nej men Johan gör naturligtvis det här för att han vill bli kung. Det, det är faktiskt så. Mm. Han, är ute efter han är ute efter makten. Och, och då har han ju, han har ju liksom ändå blivit liksom fängslad och sen så mer eller mindre fri, frislätt. Ja, men han börjar konspirera mot Erik så fort han kommer ut ur fängelset. För då, börjar, då deltar han i kriget, han knyter knäckta till sig, han håller väldigt låg profil. Sturemorden och, och giftermordet med Karin, det är egentligen svepskäl? Det är svepskäl. Ja. Och som sedan används Jag i Jag tror propaganda. att sturemorden kan fungera fungerat som en katalysator, att personer blev väldigt förargade och var lätta att få med sig. Men adeln hade lätt kunnat hänga med Johan helt utan de här sturemorden för att... Erik var en kung. han ville ha makten själv, han ville inte fråga adelsmän, han körde över dem och talade om att eh, de inte hade så mycket där att hämta och eh, att vända sig till Johan då och att lyfta fram honom och göra honom till kung, det betyder att man från Adens sida också kan få inflytande när Johan har blivit kung, vilket också skedde. Tidig modern svensk historia handlar ju väldigt mycket om kamp mellan kung, kungen och ja. adern. Så det de, är en kommer. maktkamp. Ja, ja. Men, men hur går det till då när de avsätter honom? Det börjar med att, eh, jo, att Erik ska ha bröllop i Stockholm. Ett stort bröllop då med, för Karin. Eh, för de, de hade redan gift sig. Ett år tidigare. Men han vill göra en stor bröllopsfest för henne när hon ska krönas till drottning. Och då bjuder han in sina bröder. Samtidigt så sprids det ett rykte att han bjuder in dem för att han ska mörda dem. Därför kommer de inte. Fin, finns det någon grund i det här? Nej. Säger jag tvärsäkert, men det gjorde inte det. Mm. Kan det vara så att de spridde ut det ryktet själva? Det var nog så. De, de låtsas att de är rädda för detta. Och motiverade så att de inte kan komma. Och istället så planerar de då det här upproret och det går ganska fort för det blir välfinansierat. Eh, delvis går de här kompensationspengarna som Erik har betalat ut för sturemorden går till upproret. Mm, Enkande betalar. Ja. Sen blir det väl lite grann så att när fler hänger med så hänger fler med så hänger fler med för att det gäller att man är på rätt sida. Men det är, huvud, det är, det är i huvudsak, det är adelsmän som ja, gör upproret, det är det inte bönder. Är, nej, det är inte bönder utan det är adelsmän och de har pengar nog så de kan hyra knäktar. Och Erik ser inte detta komma. Om vi nu tänker oss då att det fanns ingen konspiration för sturemoden, Det fanns bara i Eriks huvud. Så fanns det i alla fall en konspiration ett år senare. Mm. Och den såg han inte. Var det självklart att Karl skulle, skulle göra gemensam sak med Johan här? Nej, det är faktiskt förvånande. För Carl stod eh, Erik... Nära. Han hade vuxit upp tillsammans med Erik, fått sin utbildning vid det kungliga hovet och hade precis blivit vuxen, jag tror han var 18 när det här skedde. Så jag, jag vet inte vad det var som fick honom att gå över. Kanske bättre framtidsutsikter, men det... det är svårt att veta Det allt, är väldigt svårt precis. att veta, men, så att, och jag har inte studerat Karl heller på det sättet, så att eh, någonting får honom att byta sida för han tyckte egentligen om Erik och det märks även senare när Erik sitter i fängelse att Karl tycker att Johan går alldeles för långt. Ja, och han försöker skydda och skyddar Göran Perssons enka och barn. För Göran Persson, han blir fängslad och av. Göran Persson är den stora förloraren här egentligen. Ja, ja Erik 14 det kan man också, säga. Då, det, det, ja, han är en väldigt stor förlorare. Ja. ja, man skyllde ju väldigt mycket på honom. Han fick bära hundhuvudet. Just det. Um, och, och utsätts för, för, för tortyr. Ja, det är ju en hemsk historia. För, och det märks ju då när, när det här upproret rullar allt närmare Stockholm så vill man, eh, det kommer då att, att eh, göra en person ska lämna, utlämnas eh, till upprorsmännen. Och då säger Erik nej, det tänker jag inte göra. Men det finns personer i Stockholm som tycker att det kanske är bäst att göra det ändå. Och eh, Erik gör allt för att beskydda Göran. Han tar sin egen vaktstyrka och ger sig väg till Görans hem och för honom till slottet för att kunna skydda honom där. Men eh, motståndarna lyckas ändå lägga vantarna på honom och eh, tortera honom på... Alltså... Eh, Ordentligt. Det är på Game of Thrones. Eh, Torturprotokollen eh, alltså. finns eh, ja. det finns bevarat hur man, eh, när, när man ställer frågor till honom. Och, eh, det är väldigt tydligt. Det rör sig om två dagar, och den första dagen så svarar han ganska redigt på frågorna. Och liksom, alltså, efter bästa förmåga, det här vet jag, det här vet jag inte. Det här ligger ingenting i. Eh, dag två när de har torterat honom så kommer det liksom. Nej, det är, det är osammanhängande och det är allt. alltså, han är en helt förstörd människa då, och sen förs han till avrättningsplatsen och avrättningen är fullständigt vidrig mm, mm. och utdragen och ska liksom vara väldigt plågsam. Och hans mamma går samma väg till mötes. Hon avrättas också? Ja, hon avrättas också och beskylls för trolldom att hon skulle ha påverkat det kungliga hovet på olika sätt. Men hans hustru och barn skyddas då av äh, Härtig Karl så att de äh, räddas och äh, sonen som heter Erik Göransson Tegel, han växer ju sen upp och blir sekreterare i, i Karls hov till slut och skriver också böcker både om äh, Gustav Vasa och äh, skriver han Erik han och den fyrtonde. Nästan inte. Nej, nej. Äh, han kan nämnas det kanske på någon... inte var opportun. Nej, alltså det, är som, det är nästan som att Göran inte har funnits i de böckerna. Hur blir Erik behandlad då när han blir fånge? Han är rädd för att bli fånge. Han försöker förhandla eh, om att eh, få lämna landet. Hade det varit rimligt? Han var väldigt naiv i den här situationen, <laughs> kan vi väl säga. Men eh, så det var väl kanske inte rimligt, men han hoppades på det. Han hoppades att han skulle kunna få ja, dra sig tillbaka, kanske till Svartsjö som var ett slott som han trivdes väldigt mycket på. Um, mot löfter då att inte kräva kronan om er utan liksom leva som en vanlig undersåte. Men han ville inte bli fånge. Får han samma typ av behandling som, som Johan fick när han var fånge? I början var det någorlunda drägligt och satt han fortfarande på Stockholms slott. Men uh, Johan är uh, med rätta paranoid och orolig för att det ska ske fritagningsförsök. Det sker finns flera. det planer på fritagningsförsök? Ja, ja det, finns, det sker flera fritagningsförsök. Är det andra adelsmän? Eller är det, det är både adelsmän och eh, bonduppror och utländska eh, delegater som försöker frita honom och det är inte för att de här personerna älskade Erik och tyckte att han var världens bästa kung för det, det gjorde man inte. Man, det var jobbigt att leva i Sverige under Eriks tid framförallt på grund av kriget. Men eh, han var den rättmätige kungen. Mm. Och, och, och, och legitimitet var viktigt. Ja, legitimitet var jätteviktigt. Han hade avsatts orättfärdigt och han, alltså skulle han återinsättas. Och Johan hade inte rätt till makten, så uppfattade man det. Och därför så, det var ju också därför som, det fann, som, det, eh, som den här propagandan mot Erik var så viktig. För att Johan var tvungen att bevisa att han hade störtat en tyrann. För att störta en tyrann var tillåtet där när man gjort ända sedan antiken, så att det kunde man göra. Men, men det gick man inte på i Sverige, för man visste ju att Erik inte hade varit en tyrann. Mm. Är det säkert att Johan mördade Erik? Inte Johan personligen. Nej. Men, men på hans uppdrag? Ja, på hans uppdrag är det helt säkert. Hur mördades han? Han mördades med arsenik. Det är, står helt utom rimligt tvivel. Men en annan liten detalj som, som jag tyckte var väldigt intressant i din bok också det är ju att du skriver att de, hade, de som vaktade Erik hade liksom skriftliga order att om, han skulle, om det fanns någon risk att han skulle fritas så skulle de avrätta honom. Ja, och det här börjar Johan diskutera väldigt tidigt och försöka få med sig eh, folk i Sverige då, att det skulle vara okej att avrätta honom under vissa förutsättningar och de, en av de förutsättningarna det var ju då om han skulle bli frigiven och att det fanns risk att han skulle, att han skulle bli fritagen och återinsättas på tronen, eller, eller bara bli fritagen alltså, han skulle sitta i fängelse, det var det som var grejen. Mm. Så att, och där är Johan ganska detaljerad, han säger att i första hand så ska man då använda gift, om det inte hinner tillredas så kan man binda fast honom på en stol och skära upp hans ådror, så att han förblöder. Och om inte det går, i värsta fall, då får man kväva honom en kudde. Och det här var direkt från kungen? Yes. Mm. Säkerhetsapparaten var enorm när Erik skulle flyttas. För han flyttades ju runt eftersom det, man var orolig för att ha honom på samma ställe. Så, så var det 50-60 personer som hjälpte till att flytta honom. Mm. Vad, vad gör Erik? Det är ganska lång tid han sitter innan han blir dödad. Eller hur lång tid sitter han i Han sitter eh, i nio år tror jag. Nio år, ja. Uh. Finns det något bevarat? Hur Erik har, har han skrivit han, något i eh, den här perioden? Han ägnade dagen åt att läsa och skriva. Och med tiden, han blev av med allt mer läs- och skrivmaterial. Och till slut så hade han ju inte heller skrivmaterial utan han fick skriva med provisoriska saker, som är liksom sot och sådär som han fixade själv. Men alltså, han blir inte galen i fängelset. Därför att han läser sina böcker, han skriver, bland annat så skriver han det här om Danmark, en stor drapa om hur orättfärdiga danskarna är. Mm. Det har ju att göra med kriget förstås. Mm. Och eh, han skriver om sina familjemedlemmar som han saknar jättemycket för att man skiljer, man skiljer, man skiljer Erik från barna och från ja, sin, sin det, i början får de ju leva tillsammans så Karin fortsätter ju att föda barn då i, i fängelset och det vill ju Johan att det, det ska vara slut med det så att han flyttar Karin och barnen till, till, till Finland och Erik blir kvar i Sverige och Erik får inte veta vart de tar vägen så att han lever i, han vet ingenting om dem. Njut av 150 gram perfekt flamegrillat nötkött eller friterad kyckling i Gourmet Steakhouse från Burger King. Mm. Bacon, keddarost, krämig majonnäs och rökig barbecue sås toppat med färsk sallad och rostad lök i fluffigt gourmetbröd. Rökigt, saftigt och krispigt. Tre smaksensationer i ett. Prova nu! Real is king. Burger King. Hmm, jag behöver ett elavtal. Finns det något enkelt alternativ? Fortum. Och jag vill kunna följa min elförbrukning. Fortum. Oh, vilket elbolag har du? Fortum. Nordens mest valda elbolag. Fortum. Mamma, jag vill ju faktiskt åsna. Jag önskar mig en sak till. Alltså något lite. Ibland ryms det stora i det lilla, som när det är dags att fylla mobilabonnemang och få sitt alldeles egna simkort. Skaffa familjeabonnemang från bara 129 kronor i månaden. Vi ses på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen! Begravningen var ju en ganska dyster tillställning. Det är, det är väl alla begravningar någonstans. Ja. Men, men det här för att vara en förrätta kung, man vi ändå säga att... Det är en väldigt påverk begravning. Ja, det var en väldigt enkel begravning. Det var ju, det var ju så att äh, Hertie till och med hade synpunkter på detta. Han skrev till Johan och sa att det ser inte bra ut att förfölja en död man. Erik kan haft dåliga sidor, men nu är han död. Vi måste ge honom en bra begravning. Det ser men det illa ut. fick han inte? Nej. Där, begravdes han, någonstans? han begravdes i Västerås mm. i domkyrkan där och det är en jättefin domkyrka där så att nu, nu, nu vill jag inte på något sätt få den att framstå som att ja, det var ett dåligt ställe, men för, för Johan var det ett dåligt ställe för man skulle begravas i Uppsala. Mm. Um, och, så att när han, men han motiverar ju detta med det finns många kungar som har begravts på enkla ställen i Sveriges rike. Så, så att det, du verkar inte gilla Johan. <laughs> Nej, men det, jag skulle nog inte kunna skriva en biografi om Johan faktiskt. Nej. För han verkar vara en gräslig människa rent ut sagt. Man ristar in några begravningsinsignier som, som säger en hel del om Ja, det gjordes ett epitaf, det sattes upp som en enkel tavla över graven som eh, hänvisar till ett stycke i Bibeln som handlar just om ett brodermord. Det är ju jättekonstigt kan man tycka, men det handlar om kung Salomos eh, eh, mord på Adonia eh, och bakgrunden var det att Adonia var storebrodern och eh, han ville ta över utropade sig till kung, medan Gud och alla andra hejade på Salomo. Eh, och när, eh, när Adonia insåg detta, att det var Salomo som skulle bli kung, då gav han sig att visst, eh, men kan inte jag få eh, den här kvinnan som då hade varit hans fars bäddvärmare, eh, för han ville äkta henne, Abishageton. Eh, han, han önskade henne till hustru och detta tog illa viser för han såg det lite grann som att Adonia trots allt hade ambitioner här när han skulle ta sin fars gamla bäddvärmare till hustru mm. Eller hon var säkert ung och vacker mm. så att då, då lät han mörda Adonia och detta tyckte Gud och alla andra var helt legitimt korrekt. Yeah, yeah. och den här historien då hänvisar man till ovanför Eriks grav och det är väldigt talande, för jag, jag tror att det ändå visar att för Johan var det inte alls ett brott att låta avrätta Erik, utan han hade gjort precis som Salomo hade gjort. Gud men det, men det här sånt. tyder ju på att gemene man visste att Erik hade blivit mördad. Ja, och gick ju Aha. hela tiden. Alla trodde det. Men ingen visste. Så ända fram till... Ja, till till 1950-talet då när man gjorde en gravöppning var det ju en öppen fråga där man kunde liksom väga bevisen för och emot. Att det fanns de som var ja, övertygade om att de här ryktena stämde och så fanns det de som sa bevisen håller ju inte, vi vet ju inte. Men eh, när man öppnade graven så hittade man eh, enorma kvantiteter arsenik eh, i liksom magtrakten mag på Erik. Enligt traditionen så ska han ju ha ätit ärtshoppa. Vet man något? Är det bara påhittar? Ja, vi att hittade du hitta? inga ärtor, eller de hittar inga ärtor. Så, att, så ärtshoppen kan vi avfärda? Nej, det kan vi ju inte göra. Han kan ju mycket väl ha ätit ärtshoppa. Men det finns liksom, det finns inga källor som säger att han, han åt ärtshoppa. Och spontant så skulle jag väl kanske tänka att det det kan lika gärna ha varit så att man blandade det här i vin. Erik tyckte om vin. Och eh, om han kände sig... smakar arsenik någonting? Inte utblandat på det sättet så, så skulle det nog kunna ha dolts ganska bra både i vin- och ätshoppa. Men om man var lite krasslig för att innan han mördades så hade han klagat över att han var lite, lite dålig. Så antagligen så passade man på då när han ändå var lite hängig att avrätta honom. För att är han redan sjuk så kan han ju bli ännu sjukare och dö. Mm. Fanns det någon anledning varför att han var förgiftades precis när han gjorde det? Jag tror att det var flera saker som hängde samman. Dels så hade Johan en, en kris precis då, i eh, en inrikespolitisk kris. Eh, det fanns också, hade också varit uppror alldeles nyligen i, i Sverige. Och han hade slagit ner så man hade uppfatt, hittat en till sån här konspiration att man skulle försöka frita Erik. Så att allt det här låg i luften. Sen blir Erik lite dålig. Och då tror jag att man passade på. När han redan var sjuk ja. alltså. mm. Ditt hem. Var det än är och hur det än ser ut. Fullt med minnen, fyllt med liv och rörelse. Ditt hem, ditt liv. Få en tryggare och enklare vardag med Verishore brand- och inbrottslarm. Med direkt respons dygnet runt. Vi är redo att hjälpa när varje sekund räknas. Få erbjudande på verishore.se det här är Lena. Ingen blir mindre stressad när trafiken tjocknar. För då får hon tid till att lyssna. Det uppskattar hon. Inte minst senare när det är hon som leder intressanta samtal. Fortsätt lyssna. Sveriges Radio. På lader, rulla eller lik. Kolarbröds jubileumskaka finns nu strösslad med valmofrön. Du sa det, du har redan berättat att Karin hamnade i Finland. Vad, vad, vad, vad, hur, vad fick hon för liv och vad fick deras gemensamma barn för liv efter det här? Alltså hon hade ju ett bekvämare fängelse i Finland då. än då det var i fängelse? Var, ja, det var i fängelse. Hon satt i fängelse tills Erik dog. När han hade dött så då var hon ju politiskt ofarlig. Hon kunde inte få några fler barn med honom och eh, hon hade ju ingen maktbas. Så att, eh, hon Men hon levde, hon levde inte i armod eller? Nej, så. nej, nej. Hon fick en kungsgård i Finland att bo på resten av livet och där bodde hon till, eh, hon dog 1612. Då var Gustav II Adolf kung. <laughs> så att eh, hon levde ju en, ett ganska långt liv där. Mm. Ett långt och förhållandevis gott liv. Vad hände med barnen då? Hennes dotter som hette Sigrid, det var det, deras äldsta barn. Hon, hon växte upp tillsammans med sin mamma och kunde sedan göra karriär inom det svenska hovet. För hon var inte heller politiskt sprängstoff så. Sonen Gustav då som hade fötts som skulle bli nästa. Han som skulle bli Gustav II i svensk historia. Han utvisades, han, han skickades till Polen. Fick en katolsk uppfostran och återkom aldrig till Sverige. Han ja, dog vad ledde i, han för liv i Polen? Alltså, vi vet väldigt lite om honom faktiskt. Det framställs ju alltid som att han levde ett kring, kringflackande, dåligt liv. Men det behöver ju inte ha varit så himla dåligt. Han dog i Ryssland. Polen kan ju inte vara varit det sämsta stället. i Nej, vara på den här det, tiden, det alltså. kan inte ha varit det sämsta stället. Jag tror inte, han levde ju inte i armord så. Utan, men det är, det är ett väldigt tragiskt livshöde. Om vi skulle försöka sammanfatta det lite här, vad, vad skulle du säga? vilka är Eriks största misstag som gör att han faktiskt förlorar makten och, och blir dödad på det här sättet? Det finns ju två misstag som han gör. Dels så är det ett misstag att hantera Johan på det här sättet. Alltså han hade ju kunnat lösa det här på flera sätt som hade varit bättre. Ett sätt hade faktiskt varit att avrätta honom. Det hade ju skickat en chock genom familjen men sen hade det varit färdigt. Att fängsla honom, det gjorde att det här låg och skavde i många, många år för att familjen tyckte inte om det. De tyckte det var jättesvårt att ha Johan fängslad. Så det fanns, det blev liksom gnissel inom familjen på grund av det. Och att han dessutom senare släpper ut Johan, det är ju fruktansvärt dåligt omdöme. Det bästa han hade kunnat göra från början, det hade nog varit att bestraffar Johan med att ta ifrån honom hans härtugdom i Finland. Tidigt. Ja, med, alltså med en gång. Du har, du har gjort detta, du får inte sitta kvar där. Och sen knyta honom betydligt närmare, närmare till sig, Involvera honom i kriget och hoppas att kriget ska lösa situationen. Eller utvisa honom till Polen. Mm. Alltså det, det, han hade kunnat lösa detta bättre, så det, det var ett enormt misstag. Det andra stora misstaget var naturligtvis att starta kriget mot Danmark. Mm. Därför att eh, Erik och Fredrik i Danmark, de är båda lika. De har lika stort ansvar till det här kriget kan vi säga. Vi skulle säga att vi har ett avsnitt med det, ja. där vi har pratat om det kriget. Eh, ja. men, eh, och båda trodde att kriget skulle gå jättefort. Mm. Eh, Man tror ju oftast. Det. Ja, alltså den. Insikten verkar, alltså folk behöver lära sig det här att krig går aldrig så fort och så bra som man tror. De går alltid mycket sämre än vad man tror. Och så gick det ju naturligtvis även för det här kriget. Om, om Erik nu hade fått sitta kvar så är det möjligt att han hade kunnat driva det liksom, till en bättre fred och få fred. Men under de åren som det ändå var krig så förstördes det landet. Han kunde inte genomföra sina reformer som han skulle. Alltså folk blev förbittrade. Katarina Harrison Lindberg, aktuell med boken Erik den 14. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Det är alltid roligt att vara med. Mm, tack.